Ein deutsches Märchen Der goldene Vogel Es war einmal ein König, der den speziellsten Apfelbaum der Welt besaß. Der Baum trug Äpfel aus Gold. Jeden Tag zählte der Gärtner die Äpfel und teilte die Zahl dem König mit. Ein Apfel ist verschwunden. Der König war wütend, als der Gärtner ihn über den fehlenden Apfel informierte. Der Dieb soll bestraft werden. In dieser Nacht befahl der Gärtner, seinem ältesten Sohn die Apfelbäume zu bewachen. Aber gegen Mitternacht schlief er ein. Am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. Schau mal. Ich werde heute meinen zweiten Sohn zur Bewachung schicken. Es wurde Nacht und auch der zweite Sohn des Gärtners schlief gegen Mitternacht ein. Am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. Der dritte und jüngste Sohn des Gärtners bot an, den Baum in der nächsten Nacht zu bewachen. Komm schon, Apfeldieb, zeig dich! Als die Uhr zwölf schlug, hörte er ein raschelndes Geräusch und ein Vogel aus purem Gold flog heran. Gerade als er mit seinem Schnabel einen der Apfel schnappen wollte, sprang der Sohn des Gärtners auf und schoss mit einem Pfeil auf. Doch der Pfeil tat dem Vogel keinen Schaden. Er ließ nur eine goldene Feder von seinem Schwanz fallen und flog dann davon. Die goldene Feder wurde dem König am Morgen gebracht und der Rat wurde einberufen. Alle waren sich einig, dass die Feder mehr wert war als der ganze Reichtum des Königreichs. Eine Feder nützt mir nichts. Ich muss den ganzen Vogel haben. Wer ist mutig genug, mir diesen goldenen Vogel zu bringen? Der älteste Sohn des Gärtners übernahm diese Aufgabe. Bravo! Der älteste Sohn machte sich auf die Suche nach dem goldenen Vogel. Und als er zu einem Wald kam und dort ein Fuchs saß, nahm er seinen Bogen, um auf ihn zu schießen. Schießt mich nicht, denn ich werde euch einen guten Rat geben. Ich weiß, was ihr vorhabt und dass ihr den goldenen Vogel finden wollt. Und? Hören Sie mir gut zu. Sie werden am Abend ein Dorf erreichen. Sie werden dort zwei Gasthäuser sehen, von denen eines sehr angenehm und schön anzusehen ist, das andere jedoch sehr schäbig ist. Wählen Sie das Schäbige zum Ausruhen für die Nacht. Aber der Sohn dachte sich, was kann so ein einfacher Fuchs über die Sache wissen? Also schoss er seinen Pfeil doch auf den Fuchs, aber er verfehlte ihn, der Fuchs rannte in den Wald. Dann ging er weiter des Weges und kam in das Dorf, wo die beiden Gasthäuser waren. Und in einem von ihnen waren Leute, die sangen und tanzten und feierten. Aber das andere sah sehr schmutzig und arm aus. Er dachte bei sich, ich wäre sehr dumm, wenn ich zu diesem schäbigen Haus gehen würde. Also ging er in das schöne Haus, aß, trank und vergaß den Vogel und seinen Auftrag. Die Zeit verging. Und als der älteste Sohn nicht zurückkehrte, machte sich der zweite Sohn auf den Weg und dasselbe geschah mit ihm. Er traf den Fuchs, der ihm denselben Rat gab, aber als er zu den beiden Gasthäusern kam, rief ihm sein ältester Bruder aus dem schönen Gasthaus zu. Er ging hinein und vergaß ebenfalls den goldenen Vogel und seinen Auftrag auf dieselbe Weise. Erneut verging einige Zeit, da wollte auch der jüngste Sohn den goldenen Vogel suchen. Bitte, Vater, lass mich gehen! Aber sein Vater hatte Angst. Ich habe bereits zwei Söhne verloren. Aber du wirst mich nicht verlieren. Vertrau mir! Schließlich stimmte der Gärtner zu. Und als der Jüngste zum Wald kam, traf auch er den Fuchs und hörte wieder den guten Rat. Wählen Sie das Armenhaus, wenn du den goldenen Vogel finden willst. Danke, alter weiser Fuchs. Setz dich auf meinen Schwanz und du wirst schneller reisen. Bald erreichten sie das Dorf. Der Sohn ging in das schäbige Gasthaus und ruhte sich dort die ganze Nacht aus. Am Morgen kam der Fuchs wieder mit einem weiteren guten Rat. Geht nun geradeaus, bis ihr zu einer Burg kommt, vor der eine ganze Truppe von Soldaten fest eingeschlafen ist. Beachtet sie nicht. Geht direkt in die Burg und sucht die Kammer, in dem der goldene Vogel in einem Holzkäfig sitzt. Daneben steht ein schöner, goldener Käfig. Doch versucht nicht, den Käfig zu wechseln, sonst werdet ihr es bereuen. Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz wieder aus und der junge Mann setzte sich darauf und schon erreichten sie das Fuchs. Der Sohn ging hinein und fand die Kammer, wie ihm der Fuchs es gesagt hatte. Es ist schon merkwürdig, so einen schönen Vogel in diesem schäbigen Käfig wegzubringen. Aber sobald er die Tür öffnete, um den Käfig zu wechseln, ließ der Vogel einen lauten Schrei los, der die schlafenden Soldaten alarmierte. Er wurde gefangen genommen. Am nächsten Morgen stand er vor Gericht. Nachdem er alles gesagt hatte, wurde er zum Tode verurteilt. »Oh, barmherziger König, bitte verschone mein Leben!« »Ihr werdet unter einer Bedingung verschont. Bringt mir das goldene Pferd, das es schnell laufen kann wie der Wind. Und ich werde euer Leben verschonen und euch den goldenen Vogel geben.« Er machte sich auf den Weg und traf seinen Freund, den Fuchs. »Jetzt hast du gesehen, was passiert, wenn man nicht auf meinen Rat hört.« Aber du bist ein guter Junge, deshalb werde ich dir erneut helfen. Um das goldene Pferd zu finden, musst du geradeaus gehen, bis du zur Burg kommst, wo das Pferd in seinem Stall steht. An seiner Seite wird ein Bräutigam fest schlafen und schnarchen. Nimm das Pferd ruhig weg, aber sei sicher, dass du den alten Ledersattel auf ihn legst und nicht den goldenen, der auch dort ist. Alles ging gut, aber als der Sohn das Pferd ansah, dachte er, Ich werde den goldenen Sattel nehmen. Ich bin sicher, er verdient ihn. Aber als er den goldenen Sattel nahm, erwachte der Bräutigam und schrie laut, dass alle Wachen herbeiliefen und gefangen annahmen und er wieder zum Tode verurteilt werden sollte. Doch diesmal... »Wenn du es schaffst, die schöne Prinzessin zu mir zu bringen, werde ich dein Leben verschonen und du kannst den Vogel und auch das Pferd haben.« Dann ging er seines Weges und traf erneut den alten Fuchs. »Wenn du auf mich gehört hättest, hättest du sowohl den Vogel als auch das Pferd bekommen. Doch ich werde dir noch einmal helfen. Geh zu Prinzessin hinauf und gib ihr einen Kuss.« Um Mitternacht geht sie zum Badehaus und sie wird sich von dir wegführen lassen. Aber pass auf, du darfst nicht zulassen, dass sie sich von ihrem Vater und ihrer Mutter verabschiedet. Als sie zur Burg kamen, war alles so, wie der Fuchs gesagt hatte. Und um Mitternacht traf der junge Mann die Prinzessin und gab ihr den Kuss. Und die Prinzessin stimmte zu, mit ihm wegzugehen. Aber sie bettelte unter Tränen, sich von ihrem Vater zu verabschieden. So stimmte er schließlich zu. Doch als sie zum Haus ihres Vaters kamen, wurde er wieder gefangen genommen. Du wirst meine Tochter nie bekommen, wenn du nicht in acht Tagen den Hügel weggräbst, der mich beim Blick aus meinem Fenster stört. Nun war dieser Hügel so groß, dass die ganze Welt ihn nicht mehr wegnehmen konnte. Und nach sieben Tagen, und er hatte sehr wenig geschafft, saß er hoffnungslos da, als sein Freund, der Fuchs, dorthin kam, um ihm wieder zu helfen. Geh schlafen. Ich werde für dich arbeiten. Nachdem am Morgen der Hügel weg war, gab der glückliche König ihm seine Tochter. Später, als der junge Mann und die Prinzessin weggingen, trafen sie wieder den Fuchs. Du kannst alle drei haben. Prinzessin, das Pferd und den Vogel. Wirklich? Aber wie? Hör mir genau zu. Geh zum König und gib ihm die Prinzessin zurück. Dann wird er sehr froh sein. Und du besteigst das goldene Pferd und streckst deine Hand aus, um von ihm Abschied zu nehmen. Gib der Prinzessin zuletzt die Hand. Dann hebt sie schnell auf das Pferd und galoppiere so schnell ihr könnt. Dann gehe zum Schloss, wo der Vogel ist. Ich werde bei der Prinzessin an der Tür bleiben und zeige das goldene Pferd, das gütige Pferd. Wenn er den Vogel herausbringt, sage ihm, dass du sehen willst, ob er der wahre goldene Vogel ist. Sobald du ihn in deine Hand nimmst, reite davon. Alles geschah, wie der Fuchs gesagt hatte. Danke, lieber Freund, für deinen guten Rat. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ich bitte dich, so tu mir den Gefallen und töte mich. Was? Ich werde nichts dergleichen tun. Du bist mein Freund. Ah gut, es ist dein Wunsch, aber ich werde dir einen guten Rat geben. Hüte dich vor zwei Dingen auf deinem Rückweg. Löse niemandem vom Galgen und setze dich nicht am Ufer eines Flusses hin. Er ritt mit der Prinzessin weiter, bis sie schließlich in das Dorf kamen, wo er seine Brüder das letzte Mal sah. Dort hörte er Geschrei und Aufruhr. Er sah zwei Männer, die gehängt werden sollten. Er musste feststellen, dass die beiden Männer seine Brüder waren, die sich den Räubern zugewandt hatten. »Nehmt mein ganzes Geld, aber verschont meine Brüder«. Nachdem sie seine Brüder gerettet hatten, kamen sie in den Wald, wo der Fuchs sie zum ersten Mal getroffen hatte. Und die beiden Brüder sagten, "Setzen wir uns an die Seite des Flusses und ruhen uns eine Weile aus, um zu essen und zu trinken. Der Jüngste war einverstanden, vergaß den Rat des Fuchses und setzte sich ans Ufer des Flusses. Ohne dass er etwas ahnte, kamen seine Brüder zurück und warfen ihn in den Fluss, nahmen die Prinzessin, das Pferd, den Vogel und gingen heim zu ihrem König, den Herrn. Oh, verehrter König, wir sind zurück mit dem goldenen Vogel und mehr. All das haben wir durch unsere Arbeit erreicht. Das ist eine große Freude. Aber das Pferd wollte nicht essen, der Vogel nicht singen und die Prinzessin weinte. Der jüngste Sohn fiel auf den Grund des Flusses. Zum Glück war er fast ausgetrocknet. Doch das Ufer war so steil, dass er nicht herauskam. Plötzlich stand der alte Fuchs wieder da, um ihn zu retten. Wenn du nur auf mich gehört hättest, wäre dir nichts Böses widerfahren. Doch du bist mein Freund, ich kann dich nicht hier lassen. Also halte meinen Schwanz fest. Er zog ihn aus dem Fluss. Deine Brüder haben eine Wache aufgestellt, um dich zu töten, wenn sie dich im Königreich finden. Er kleidete sich wie ein armer Mann und kam heimlich an den Hof des Königs und war kaum in der Tür, als das Pferd zu fressen begann und der Vogel zu singen begann und die Prinzessin weinte nicht mehr. Dann ging er zum König und erzählte ihm von den Missetaten seiner Brüder. So bekam er die Prinzessin wieder. Nach dem Tod des Königs erbte er das ganze Königreich. Lange Zeit später ging er eines Tages in den Wald spazieren und traf den alten Fuchs wieder. Dieser bat ihn mit Tränen in den Augen, ihn zu töten. Bitte, mein Freund, ich bitte dich um diesen einen Gefallen. Bitte tu es. Und der jüngste Sohn stimmte traurig zu. Nachdem der Fuchs getötet wurde, verwandelte er sich in einen Mann. Und wie sich herausstellte, war der Fuchs der Bruder der Prinzessin, der viele Jahre als verschollen galt.